Ну і так не можна. Двокрапка. Чого не варто терпіти? З'ясуємо, чого не варто терпіти. Спробуємо. Терпіння, жіноча мудрість і вміння смиренно ковтати образи заради жіночого щастя, яке зазвичай полягає в наївності під боком всякого такого чоловіка, наявності під боком всякого такого чоловіка, завжди вважалась головною жіночою чеснотою. Хороша і мудра жінка вміє стати на місце іншого, терпляче витримує всі чоловічі примхи і загалом робить все заради головної мети – обзавестись подружжям, домом і зграйкою дітей, які, за легендою, є основним жіночим щастям, покликанням і ціллю. Жінка, яка відмовляється терпіти, відразу здобуває набір образливих клеєм. Істеричка, занадто перебірлива, залишився в дівках, нікому не потрібно стерво тощо. На жаль, жінок традиційно сприймають за своєрідний поживний розчин, завдяки якому інші діти, чоловіки можуть рости, розвиватись, щасливо проживати життя. Тим часом інтереси самої жінки глибоко другорядні. де вона таке каже? Традиційно вона каже. Тобто вона вважає, що це прям в більшості випадків є. Це є нормою. Але я скажу, що норма, скажіж, вона інша, що навпаки. Чувак, він як ресурс, його використовують для того, щоб жінка та діти, вони жили своїм життям, своїми бажаннями. А про його бажання зазвичай особливо і не питають. Якщо в разі з дітьми це виправдано, привівши їх на світ, ми беремо на себе зобов'язання доростити до моменту, коли вони самі зможуть про себе подбати, то ситуація з чоловіками кричуча несправедливість. Жінка не сировинний додаток, за допомогою якого чоловіки можуть самостверджуватись, будувати кар'єру, жити власним життям і не надто зважати на потреби партнерки. А чоловік, як такий, це не подарунок і не виграш в лотерею, щоб заради його присутності терпіти в житті дискомфорт. Звідси. Оця думка, до болі очевидна, але водночас жахливо радикальна. Ти не зобов'язана терпіти, ти людина, і твої потреби, бажання і ресурси не менш важливі, ніж потреби і бажання твого партнера. Ти цінна, і ніхто не має права тебе ображати, не враховувати твоїх бажань, користуватись тобою і твоєю прихильністю, жити за рахунок твоїх зусиль і таке інше. Ти цінна сама собою, поза стосунками, поза сім'єю, поза будь-якими суспільними нормами. Окей, це все просто прекрасно, але дуже вже абстрактно. Поговоримо предметніше про те, що ти як жінка, як особистість, не зобов'язана терпіти у стосунках, не зобов'язана робити, щоб врувати і отримати партнера. Мій перелік не ієрархічний, бо не можу сказати, що котрі з цих проблем більше чи менше припустимі або серйозні. Сексизм. Почнімо з очевидного або неочевидного. Наша культура аж така просякнута сексизмом, тобто негативно упередженим ставленням до людини за ознакою статі, що його буває складно помітити і відрефлексувати. Тут як... як то кажуть, а є цей чобурашка чи ні? Світ навколо нас створений чоловіками. Ми читаємо книжки, що їх написали чоловіки. Дивимося зафільмовані чоловіками стрічки. Бачимо жіночі образи з дебільшого чоловічими очима. І ні, це не тому, що чоловіки особливо геніальні і схильні до творчості і розумової роботи. Це тому, що такий був та й досі лишається розподіл сил і влади в суспільстві. Ой, курка тупа. І погляд на жінку через цю оптику, на жаль, дуже далекий від справедливості. Жінок подають як непоміркованих і загадкових істот, позбавлених логіки. Жінок подають як зовнішню оболонку і оцінюють винятково за зовнішніми параметрами. Це називається об'єктивація. Об До речі, зрозуміло, звідки. Ну, не з цієї книжки, а взагалі з фемінізму. Спартак Субота працює об'єктивацію почав казати. Ну, і це казати в кожному своєму відос. Оцінювання живої істоти як об'єкта вжитку, наприклад, сексуального. Жінок подають як некомпетентних, дурненьких, слабких людей. Прямо хочеться сказати, слухай, ти, може, хоча б Netflix подивишся, подивишся, скільки зараз серіалів, де головна героїня – жінка. І її подають там дуже круто, в принципі. Блін, нещодавно на Netflix, до речі, дивився. Непоганий серіал, можна подивитись. Е, хто ти така? Еліза Картер? чи Еріка Картер? Якось так. Ну, ви побачите, якщо захочете. Непоганий такий серіальчик, е, Подивитись можна. Головна героїня – жінка. І все, вона все думає. І вона крутіша, ніж там, усі чоловіки, які є е, як персонажі в цьому серіалі. Будь ласка. І таких прикладів, ж, насправді, дуже-дуже багато. Ксіна, принцеса воїн. Пам'ятаєте свого часу ми дивились? Що там її показували, як супергероїні тоді? Скільки років пройшло з тих пір? 30? Жінок подають як некомпетентних, дурненьких, слабких людей, які не можуть вижити без чоловіка, не вміють добре водити авто, давати собі раду зі складними завданнями і, в принципі, бути самоцінними суб'єктами. Увесь наш світ, він ніби зображений очима чоловіка, і жінка в цьому світі така собі інопланетянка, незбагненна, інакше, не така, як стандарт людини, мужчина. І це, на жаль, не може не впливати на звичайних живих чоловіків, наших потенційних партнерів, багатьом з тих, що соціалізувались в одностатевих хлопчачих компаніях, адже з маличкою спілкування з дівчатками зазвичай романтизується і сексуалізується. Важко побачити в жінці таку ж людину, як і вони самі. Складно спілкуватися на рівних, складно не принижувати жіночих здібностей, жіночого розуму, не знецінювати жіночих досягнень, не перебільшувати і не висміювати жіночих промахів. Складно не бути сексистами. Але це їхні проблеми, ти не зобов'язана терпіти виявів сексизму. Наприклад, жартики про жіночий розум, жінок за кермом, жіноче вміння поводитись з грошима, ПМС, жінок-начальниць, Цю пісню, я певна, ти впізнаєш з трьох нот. Знецінення заняті професії, що вважають жіночими. Материнство. Та що ти там робиш, воно у декреті відпочиваєш, вдома сидиш цілими днями. Жіночі дружби, жіночих практик і хобі. Міркування про те, що місце жінки винятково на кухні. Що діти – жіноча справа. Уявлення про те, що жінка щось комусь винна лише тому, що вона жінка. Думки про те, мовляв, у деяких професіях жінкам не місце що жінки не можуть поводитись так чи так, одягатись певним чином, курити, вживати конкретні слова, не стежити за собою тощо. Угида до жіночої фізіології, жіночого тіла в цілому його функції. Сподівання, що жінка менше їстиме, харчуватиметься листячком салату, обожнюватиме прибирати, бо вона ж дівчинка, установки на вищість чоловіків. Хоч би як, хотілося думати інакше, але сексист ніколи не стане для тебе рівноправним партнером. Ти для нього назавжди залишишся дивним звірятком, який ніби не зовсім людина, а просто істота, що її головне призначення – обслуговувати його потреби. Друге – контроль. Будь-яке рівноправне партнерство – це спілка двох рівноцінних особистостей, які ухвалили добровільне рішення бути разом. Жодне з партнерів не належить іншому і не має права контролювати і регулювати життя іншого. На жаль, реальна ситуація далека від ідеалу. Скільки разів я чула від заміжніх подруг, ти була з приятелками в барі, невже чоловік тебе відпустив? Не злічити. Ну так, мабуть, цей же чоловік також не ходив в такі бари по вечорам зі своїми друзями. Тому що зазвичай, зазвичай, так воно і буває, що хтось Бере і вимагає того ж саме, що робить сам. Він сам не ходить в стосунках в нічні клуби і її туди не відпускає. Якщо він сам зустрічається з друзями, випити пиво, він там зустрічається вдень або ввечері, не вночі. І її він також відпускає, каже: хочеш з подругами піти? Йдіть в день, але не вночі, не в караоке, не в нічні клуби. Ніби інша людина має право забороняти мені жити власним життям і чинити так, як вважаю, за потрібний, Так роби, що хочеш. Але якщо ти це хочеш бути, так би мовити, продовжити робити в стосунках, ти знайдеш стосунки, де таке можна робити і де ніхто тебе контролювати не буде. Але чи буде це нормальний, крутий чоловік? Ні. Ніби стосунки – це кабальний контракт, після підписання якого ти мусиш бути готова відмовитись від того, що для тебе дороге. Знову ж таки, очі бачили, що купували. Але для багатьох це норма і звичний спосіб життя. Чоловіки, що забороняють і дозволяють. Бойфренди, що вимагають повноцінного звіту за кожен крок і ображаються, якщо його не мають. Партнери, що вирішують, яка спідниця достатньо довга для того, щоб ти могла в ній вийти у світ. І чи можна тобі фарбуватися або стригти волосся. Чоловіки, які ревно стежать за тим, на що ти витрачаєш власні гроші. І бурчать, що тобі не потрібна друга пара джинсів. Бойфренди, які вирішують, хто з подруг добре на тебе впливає і може приходити в гості. А з якими тобі краще не спілкуватись. Який шахливий світ. Да? Але ні, це не норма. Ти не мусиш терпіти контролю. Ясно, що не мусиш. Але, але доведеться, якщо ми кажемо про певний формат стосунків. Знову ж таки, це все добровільно. І знову ж таки, так чи інакше, цей контроль є не тільки з боку чоловіка, а жінка, в тому числі, контролює чоловіка. І це все робиться добровільно. І це, так чи інакше, називається стосунками. Ти не маленька дитина, ти не, не дієздатна і не потребуєш опікуна, який вирішуватиме, що для тебе корисне і як тобі правильно вчинити. Ревнощі і власництво партнера – його проблема не твої. І саме він відповідає за врегулювання свого емоційного життя, не ти. Ну, добре, він буде регулювати своє емоційне життя, але не разом вже. Виявими контролю можуть бути прямі заборони. Моя дівчина не куритиме. Моя дівчина не повинна вештатись барами. Сиди вдома. Моя дружина ніколи не працюватиме. Я нас забезпечу. Не стрижися. Мені подобається тільки дівчата з довгим волоссям. Знову ж таки, такі речі так чи інакше треба обговорювати, і вони зрозумілі насправді. На самому початку історії, ну якщо ти бачиш такі речі, і тобі це не підходить, навіщо йти в стосунки з цим чоловіком? Це ж не просто в якийсь момент починає з'являтися. Це все зрозуміло на самому початку, вже після першої-другої зустрічі. Маніпуляції Людина намагається викликати почуття провини за те, що ти живеш не за її правилами. Зустрічаєшся з небажаними подругами, витрачаєш гроші, які хочеться тобі, а не йому тощо. Скандали і конфлікти. Людина карає тебе за погану поведінку, поганим настроєм, безпідставними зачіпками, провокує сварки, грається в мовчанку тощо. Допити щодо твоїх пересувань, коло твоїх знайомств, твоїх витрат, дзвінків тощо. Порушення приватності, людина без дозволу залазить в твій телефон, читає листування, риється у твоїй сумочці чи кишенях, зламує аккаунти в соцмережах, підслуховує, стежить за тобою тощо. Не забувай, що контроль це насильство. Це, що воно перелічує, це звісно не нормально в класних стосунках. І це все ознака того, що стосунки треба завершувати. Не казати не контролюй мене а розуміти, що стосунки треба завершувати. Але ж зазвичай ми розуміємо, як це виглядає. Зазвичай це виглядає так, що просто жінки намагаються сказати чоловіку, що у нього є проблема, він неправильний якийсь чоловік, вона хоче залишитись з ним в стосунках, вона хоче все, що є в хороших стосунках досі, продовжувати, отримувати, але ось це повинно все ж таки зникнути. Хоча при цьому-при всьому, як то кажуть, вона в своєму оці не замічає і не помічає бревно, а в його оці все помічає. Вона зазвичай робить те саме. Чому? Тому що, знову ж таки, є приказка. Дурак-дурака бачить далеко. Так? Тобто вони зазвичай дуже схожі між собою. Використання. Сексизм, яким пронизане наше суспільство, дуже часто виражається в імперативі «жінка мусить». Жінка да? Подивіться, скільки відосів є на ютубі стосовно того, що там повинен, що должен мужчина, і скільки відосів, що там должна жінка. І зазвичай навпаки якраз. Жінка нічого не должна, а відосів, що там должен чоловік, там дуже-дуже багато. Жінка мусить. Жінка мусить дуже багато всього. Завжди мати чудовий вигляд та не старіти, хоч би скількох дітей народила, хоч би скільки років її виповнилось, хоч би як важко хворіла. Мусить виглядати за домом, дітьми і навіть за партнером. Повинна смачно готувати, ніколи не відмовляти в сексі, вміти розважити гостей, знайти спільну мову з партнеровою-ріднею, завжди сміхатись, бути життєрадісною приємною, мусить плекати атмосферу в стосунках і в колективі, не скаржитись, бути чудовою матір'ю, вислуховувати партнера, з розумінням ставитись до його недоліків і не мати власних, мусить, на жаль, бути тим самим сировинним додатком. А чоловік, просто тому що народився зі статевими органами певної конфігурації, має право всім цим користуватись, віддаючи натомість лише власну присутність у житті жінки. Насправді, погодьтесь, От написано тут так, міняємо жінка на чоловіка, і буде вже книжка для МДшників. Просто змінюємо місцями слова. Так само виглядає неадекватно, і так само виглядає дуже далеко від реальності. Ти розумієш, блять, ну це ж не так. Трохи на рівнаційний обмін, тобі так не видається? Чоловік теж не дитина і не недієздатний суб'єкт. Чоловік так само може приготувати їсти, прибрати вдома, запам'ятати в обличчя власних дітей, їхні дні народження, дні народження і їхні потреби. І член йому в цьому не завадить. Завадить хіба небажання і зручна звичка користуватись результатами жіночої праці. Хороша новина в тому, що це його проблеми. Ти не зобов'язана перебирати на себе побутове чи будь-яке інше обслуговування. Ти не зобов'язана миритись з тим, що тебе використовують. Який вигляд може мати використання? Ось варіанти. Побутове використання. Салатики ріжуть дівчатка, а хлопчики чекають, поки стіл накриється. Прибирати жіноча справа, а я міняю шини в автомобілі, забуваю цвяхи. От тільки прибрати треба практично щодня, а цвяхи бити раз на п'ятирічку. І будь-які інші виявою побутової інвалідності, наслідки якої розгрібати тобі. Сексуальний егоїзм. Секс завершується тоді, коли в нього стався оргазм. Якщо ти не встигла, сама винна. Прелюдія складається з двох поцілунків і одного поплескування по попі. Постійно вимоги емоційного обслуговування і неготовність відповідати взаємністю він може годинами розповідати про проблеми на роботі, але перетворюється на згнудьгований сірий камінь, щойно ти починаєш ділитись власними. Економічний паразитизм. В гостях у тебе він намагається добряче наїстись. Він же мужик. І не цікавиться, а чи це часом не остання котлета? І чи не житимеш ти наступного тижня на пісних макаронах? Сподівання, що ти улягатимеш будь-яким його потребам і бажанням, незалежно від того, наскільки складно це може бути Четвертий для тепер. насильства. Насильство не можна терпіти в стосунках. Тема насильства у стосунках безконечно складна. От до, до сих пір так все ж таки не подивився в інтернеті. Чи безконечно? Це не русізм? Безконечно складна ця тема. І про це можна було б легко написати окрему книжку. На жаль, насильство настільки вписано в нашу концепцію стосунків, аж нам важко визначити і визнати, що те, що з нами відбувається, це справді воно. Чоловік вимагає сексу, скиглить, уламує і не відступає, аж поки доможеться свого. Це норма чи насильство? Якщо він скиглить, каже, і він скигленням, Взяв і досягнув бажаного. Це насильство. А як? Як він вас насилував? Своїм скигленням. Бойфренд грубо критикує твою поведінку для твого ж блага, буцімто дбаючи про тебе. Це норма чи насильство? Партнер строго контролює твої гроші. Сам вирішує, куди їх варто чи не варто тратити. Це норма чи насильство? А якщо ці гроші не твої, а Бойфренд почав кохатись тобою, поки ти спала. Це норма чи насильство? <смі> Як можна спати, ну то, ні, ну почав. А в який момент прокинулась? І що за партер такий, <смі>, який, наприклад, розпочинає, ти навіть не можеш по... Чого, цього якось, так би мовити, відчути. При таких розкладах, найголовніше, не засинати десь на роботі чи, можливо, десь в громадському транспорті. Відповідь, на жаль, однозначно це насильство. У нього багато облич. Насилля це не обов'язково ляпас чи удар у щелепу, і в насильстві ніколи не винна ти. Його неможливо спровокувати, спри... спричинити чи заслужити. Насильство це завжди вибір насильника, це його відповідальність. Ти не зобов'язана терпіти насильство. А чому тут немає прикладів таких, що, наприклад, коли ти його усього на всього б'єш кулаками в груди, а він там... Я та проти насильства також у будь-яких його проявах, але ж ну, зазвичай, якщо ми кажемо про насильство, там є і інші варіанти. Коли так, ми прекрасно розуміємо, що це насильство, це 100% погане. І після такого насильства треба 100% закінчувати стосунки. Але ж так чи інакше, це може бути... Ну, чи не єдиний спосіб зупинити те, що відбувається в моменті. Навіть, як от кажуть там, стосовно дітей, що їх там можна бити, чи не, не можна бити. Але ж, ну, є такі моменти, коли ти ну, точно, щоб зупинити те, що відбувається, можеш там, шльопнути, так би мовити, і процес дійсно зупиниться. Тому що ні словами, ніякими іншими діями ти це зупинити не зможеш. Не ти, не хтось інший. Те саме може відбуватися і в стосунках. Наприклад, що у дівчини супер істерика. Супер-супер. Да? Ну, вона починає там, ну, починаючи від того, що крити тебе матами, закінчуючи тим, що вона починає бити, наприклад, посуд чи чіпати твоє майно. Ну, от як ти її зупиниш, якщо вона починає, наприклад, там, я не знаю, твою якусь там, ну, не знаю, PlayStation твой, твій, так? Твій телефон. От вона починає там, розбила щось одне, і вже намагається взяти а, і там, розбила PlayStation, бере телефон. Розбила телефон, рухається там до якоїсь твоєї ще речі, я не знаю, що там у тебе ще є. В якийсь момент зупинити можна? Як вона сама просто вважає? З її боку це насильство? Чи виправдано тоді, в такому чи в такому разі, і при таких складах насильства з боку чоловіка, знову ж таки, почуйте мене, я проти того, щоб це насильство так чи інакше відбувалося. Просто є моменти, коли воно необхідне, але після цього, якщо до цього вже дійшла, так би мовити, дійшов процес, дійшли стосунки, ну, 100%, мільйон відсотків, мільярд відсотків, ви повинні стосунки завершувати в той самий момент. Завершили стосунки, і ви, ви не, не пробуєте потім налагоджувати, налагоджувати стосунки, не пробуєте потім там, сходитись, розходитись, шукати компроміси, виясняти, це було насильство чи ні. Але ж, знову ж таки, ті приклади, які навела вона, я ж при це так сходу. Я думаю, що якщо там, витратити на це декілька хвилин, можна такі якісь... Ну, більш, мабуть, показові, більш адекватні приклади того, коли насильство відбувається ну, в обидві боки. Чи, наприклад, щось відбувається таке, де дівчина може спокійно казати, «Да я, да що, да, да, да, я взагалі нічого не робила». Це, а він розпочав поводити себе, використовуючи насильство. Хоча, якщо насправді розібратися, то «А» вона спровокувала, а Б. Бо насильство розпочалось ще з її боку, але в нашому суспільстві такі дії вони не вважаються чимось там, неадекватним. Добре, не будемо на цьому зупинятись. Швидше прочитаємо, швидше будемо читати наступну книжку. Так ось, які види, види насильства є? Фізичне, тут все більш-менш ясно. Ми всі знаємо, що побої – це неправильно, це недобре. Але навіть найменше агресивне порушення твого фізичного простору. Штурхани, хапання за руки, насильна фіксація. О, кидається, стосовно насильної фіксації. Кидання предметів у небезпечній близькості від тебе – це вже насилля. Просто як приклад. Розповідав десь вам там на стрімі, чи де, коли було у хлопця. Ну, на консутації розповідає, що дівчина під час істерики почала просто його лупцювати. То вона почала, там, і, ну, спочатку у нас щось там посуд било, потім він просто, коли біля не сте, вона його почала бити по обличчю, ну, ляпасами. Десь ляпасів, можливо, там 10-15 вона йому завдала. То, окрема тема, чому він просто спостерігав і терпів. Тим не менше, в якийсь момент він навіть там спочатку ляпас у відповідь не дав. Він просто її схопив, ну, тобто, так би мовити, в тіски так би, І тримав, і казав їй: "Заспокойся, заспокойся, заспокойся, заспокойся, заспокойся. Я відпущу, коли ти заспокоїшся, відпущу, коли ти заспокоїшся". ну, коротше, там на цьому продовжилось, але саме, якщо ми кажемо про такий момент, йому навіть поліція вона сказала, що не можна так людину фіксувати. Якщо ти а, таким чином о, її тримаєш, це насильна фіксація. Ну, відповідно, так, це, о, це, о, воно вважається насильством. Емоційне, психічне насильство – з цим все набагато складніше. Але можна сказати, що образи, груба критика, зневажливе ставлення, приниження, контроль сцени ревнощів – це вже насильне, сексуальне. Стосунки з тобою чи попередній сексуальний досвід за спільною згодою не дає партнерові абонементу на секс. Будь-які сексуальні дії, на які ти не погоджувалась – це насильство. Секс із людиною, яка спить або дуже не це насильство. Виканючувати секс, коли ти вже відмовилась – це насильство. Економічне – обмежувати тебе у фінансах, контролювати увесь фінансовий потік у сім'ї, маніпулювати грошима – це насильство. Кредити на твоє ім'я – насильство, спільна нерухомість чи інше, цінне майно записане на його маму – це насильство. Репродуктивне – відмова від контрацепції, саботаж контрацепції, виканючування дітей, маніпулювання в разі неваженої вагітності – це насильство. Матеріальне – псування твоїх речей, кинути телефоном об стіну, порізати спідницю, яка йому не довподобає, і того, що тобі дороге – це насильство, погрози. Насильство не конче конкретні дії, це ще і погрожувати ними. Зокрема, погрожувати, накласти на себе руки. Погрожувати, нашкодити тобі чи тому, що тобі дороге. Покидати в небезпеці. Кинути тебе посеред траси після сварки в авто – це насильство. Покинути тебе хворо вдома і піти на кілька діб розважатись – це насильство. Мені просто кинути тебе посеред траси після сварки в авто. Але ж це ще питання як виглядала ця сварка, і хто і як розпочав. Також нещодавно на консультації було, коли, ну, там, не буду розповідати детали, але там, умовно кажуть, ні про що, що хлопець з дівчиною в машині, вони, навіть не те, що сварились, вони просто спілкувались, вона в моменті психує, вона ще набухана була, він тверезий, а, вона вискакує з авто, вискакує і починає просто від авто уходити. Він вийшов з авто, сказав їй, сідай в тачку. Вона каже, ні, я сідати не буду, це відбувається все посеред траси. І починає хуярити. Все далі і далі від машини, вона починає хуярити. Він сів в машину і поїхав. Це насильство чи ні? Вона вважала, що так. Вона вважала, що він повинен був її ще вмовляти. Ще так, вона каже, так, я, можливо, поводила себе неадекватно, але... Що там моя неадекватність? Ось те, що ти мене покинув та це ти лайно. Покинути тебе хворо вдома і піти на кілька діб розважатись це насильство. Кинути тебе в потенційно небезпечну ситуації це насильство. Шантаж. Намагатися за допомогою шантажу і маніпуляцій змусити тебе зробити те, чого ти не хочеш, це насильство. Обмеження свободи. Замкнути тебе в квартирі, заборонити з якихось причин покидати її. Відібрати автомобіль чи гроші, щоб ти не змогла поїхати – це насильство. Агресія щодо твоїх домашніх тварин або дітей. Будь-які спроби вимістити агресію на третій особі – це насильство. Запам'ятай, насильство неприпустиме, Воно нікуди не зникає, не минає саме. З часом воно може тільки наростати. Ти нічого не можеш вдіяти, щоб вилікувати партнера, навчити його поводитись краще, не провокувати таке інше. Тому що насильство – не твій вибір, не твоя зона відповідальності – але лише його. Я тут на всі 100% погоджуюсь з тим, що якщо є насильство, чи є якісь речі, які ти вважаєш, що є насильством, треба стосунки завершувати. Треба і миттєво завершувати. П'яте. нехтування твоїх потреб. З одного боку, звісно, ніхто не зобов'язаний залагоджувати чужі проблеми. Ми самі керуємо власним життям і відповідальність за нього теж на нас. І чоловік не повинен бути нашим принцем на білому коні, який одразу розв'яже всі наші проблеми і порятує нас від дракона. Цей спосіб мислення, м'яко кажучи, трохи застарів. Та якщо партнер пропадає з горизонту, що на твій настрій на градус відхиляється від радісного ідеалу, якщо він різко глохне, що не ти починаєш ділитись власними проблемами, побоюваннями чи почуттями, якщо він замість підтримки видає тобі умовне «Денях нєт, но ви дєржитіся» – нічого собі. Ну, в минулому році, наче, книжка була написана. Це ж в минулому році Мєдвєдєв казав. Ну, добре. Якщо він не цікавиться твоїм життям, то це не те ставлення, яке можна назвати шанобливим. Те саме стосується твоїх потреб і вподобань. Якщо партнер не враховує твоїх смаків, забуває про твої потреби, наприклад, ти виганка або маєш алергію на певну їжу, якісь фобії тощо, Ігнорує прохання, чинить наперекір, не переділяє тобі часу, турбується лише про себе і не змінює своєї поведінки у відповідь на твоє прохання – це не те, з чим ти маєш миритись. Ти не зобов'язана терпіти чоловіка, який ігнорує твої потреби. Стосунки – це взаємний обмін. І якщо інша людина до нього не готова, це її проблеми, а не твої. Погоджуюсь? Погоджуюсь. Соціальна поведінка. На перший погляд це може видатись очевидним. Хто стане з доброї волі зустрічатись, будувати стосунки з асоціальною особою алкоголіком, наркозалежним і громаном, злочинцем? Але на світі немає нічого очевидного. У суспільній свідомості, на жаль, ідея привабливої мужності досі тісно пов'язана частково з асоціальною поведінкою. Справжній мужик має поводитись агресивно, вміти набити зловмисникам пику, бути схильним до ризику без. Страшним тощо. Ну, справжній мужик тут, до речі, в лапках. З тих же причин толерантність до чоловіків із залежностями і кримінальною історією значно вища. Та який він алкоголік, просто розслабляється після важкого робочого дня. Та який він наркоман, творча особистість, йому для натхнення треба. Та й що, що він був попередню дружину, вона таке стерво було, постійно його доводила. Та й що ще бандит і хабарник, зате багатий і справжній мужчина? Крім того, наше суспільство досі романтизує порочних чоловіків із кримінальним минулим. Бути агресивним – поганим, почесно. Бути небезпечним – привабливо. Бути трохи поза законом – сексуально. Ну, це, до речі, правда. В нашому суспільстві є така хуйня. Інакше не існувало б сотень жінок, що пов'язують долю з ув'язненими. Не було б фанаток серійних убивць, не було б дівчат, які захоплено зітхають, коли бачать чергового поганого хлопчика, такого мужнього в асоціальній поведінці. Але для нас, жінок, усе це, на жаль, практика саморуйнювання. Руйнування. Будь-яка залежність це хвороба. Безумовно, залежні люди, достойні співчуття і адекватного ставлення, але тільки сам узалежне може допомогти собі і прийняти рішення лікуватись і вийти з цього стану. Ми, жінки, не санаторії для реабілітації, не санітарки, не турботливі мами. Ми маємо право на власне життя не покладена на вівтар чужої болячки, а будь-яка інша соціальна поведінка, наприклад, кримінальне минуле, це не лише привабливий фольр. Поганого хлопчика. А й неілюзорні ілюзорні шанси того, що агресія і насильство в майбутньому можуть обернутися проти нас. Ти не зобов'язана терпіти чужих глад чи намагатись когось вилікувати. Агресія, небезпека, перебування поза законом – це не сексуально. Сексуальними є турбота, ніжність, увага, повага. Сексуальна рівноправність. І всього цього ти без сумніву достойна. Важливо! Якщо ти маєш досвід близьких стосунків із чоловіком, залежним від алкоголю чи ще чогось, або якщо така людина була в твоїй сім'ї, батько, мати, хтось з родичів, дуже важливо пропрацювати цей нелегкий досвід, щоб він не визначав твого майбутнього і не псував тобі життя. Для цього прекрасно підійдуть безкоштовні терапевтичні групи, Ал Анон у рамках програми «12 кроків», скеровані на рідних та близьких алкоголіків та інших залежних. Там тобі допоможуть пропрацювати цю травму і знайти способи уникати схожого досвіду в майбутньому. Окей, скажи ти, якщо все це не терпіти, то так і залишишся в гордість самотності. Ідеальних людей не існує, тому як хочеш мати партнера, треба з чимось миритись. І так, і ні, відповім я. Ідеальних і справді не існує. В кожного з нас є менш привабливі сторони, від цього нікуди не втекти. Але насильство, контроль, споживацький підхід і все описане вище – це не зворушливі недоліки, не риси характеру, не просто так сталося. Це свідома поведінка людини, яка відчуває, що їй так можна, що їй це зійде з рук. І перебувати в стосунках з такою людиною – це лише підтверджувати, що так поводитись можна, і воно насправді зійде з рук. Тут важливо провести жирну лінію. Ні, з тобою так не можна. І жодна людина, жодні стосунки не варті, щоб на це погоджуватись. Взаємини з тим, хто тебе не поважає, потенційно руйнівні для тебе. Насилля, контроль, неповага, крапля за краплею руйнують душу, крадуть ті роки життя, що ми їх могли б прожити конструктивніше. Вони вбивають нашу самооцінку і нічого не дають натомість. Крім хіба що гіркого досвіду. І ні. Порівняно з цим самотність – це не страшно. Самотність – це період для зустрічі з собою, любові до себе, інвестицій у себе, зміцнення власних позицій. Але, заперечти, любові однак хочеться. Близькості, тепла, можливо, дітей. На жаль, відповім я, у стосунках, де я бодай щось із переліченого вище, апріорі не може йтись про любов і близькість. Якщо, звісно, не вважати любов'ю поглинання однієї людини іншою. Коли відмовляєшся терпіти таке ставлення до себе, ти не втрачаєш можливості будувати стосунки. Навпаки, ти відкриваєш можливість створити партнерство, засноване на взаємній повазі. Ти відмовляєшся погоджуватись на менше. І твої діти, якщо ти колись захочеш їх мати, ростимуть у сім'ї, де панують повага і любов. Ростимуть з іншими нормами і цінностями. А їм, я певна, буде легше, ніж нам. «А що як мій партнер прекрасний, а я весь час усе псую?» Жінки, які живуть у деструктивних стосунках, не часто звертаються до психологів та інших представників допоміжних професій з запитом, що ситуація, в якій вони опинились, нестерпна, і з цим треба щось робити. Хоча, насправді, а тут просто, я думав, вона скаже, що взагалі жінки не часто звертаються. Ні. Їхні запит найчастіше такі. «У мене чудова сім'я». Турботливий чоловік, який мене любить, але я постійно все псую. Я стала якась істерична, злобна, прискіплива, зриваюсь, сварюсь, що ж мені вдіяти? Жінки впевнені, що проблема в їхній реакції, а не в ситуації, на яку вони реагують. І це, на жаль, дуже сумна тема. Насправді ось у чому річ. Хоч би як нас, жінок, намагалися виставити непередбачуваними, ірраціональними істеричками, наші почуття не беруться не звідки. Жодна людина не зриватиметься, не кричатиме, не сердиметься, не плакатиме і не рватиме на сумі волосся просто так без причин і підстав. Якщо у стосунках ти щораз частіше зриваєшся на партнера і почуваєшся найгіршим гвалтівником на світі, перевір, чи не приплутала ти часом причину з наслідком. Ми дуже часто почуваємо неконтрольовану агресію, роздратування або відчій коли. Перше, партнер нас не чує не реагує на наші зауваження, ігнорує побажання, систематично чинить наперекір і не йде на контакт. Так, може ми за дохуя хочемо, ні? Може, побажання, вони неадекватні? Щодо нас чинять психологічне насильство, хай не дуже очевидно, підколюють, занижають нашу цінність, наші досягнення, критикують, висміють, перекладають на нас усю провину, принижують, намагаються контролювати і обмежувати тощо. Коли партнер практикує газлайтинг, тобто навіює буцімто наше сприйняття світу і конкретних ситуацій, неправильне, що наші почуття безпідставні, що все насправді геть не так, а нам усе здалося. Коли ми несемо значно більшу ношу в стосунках, ніж партнер, Багатьох жінок, які живуть з чоловіками, побутовими інвалідами і тягнуть на собі весь побут, обвинувачують у сварливості і пилянні, Та їхня злість – це лише нормальна реакція на несправедливість і в тому. Коли ми розлюбили і більше не хочемо бути з людиною, але з певних причин не йдемо від неї. Коротше, новини в тому, що проблема не у твоїй реакції. Це не ти страшний насильник та аб'юзер. Проблема в тому, що ти опинилась в ситуації, яка викликає в тебе аж такі сильні негативні емоції. Аж ти не здатна їх стримувати, навіть розуміючи, що тобі це не на користь. Ось що я скажу. Негативні почуття – це нормальна реакція на нестерпну ситуацію. Не ти все псуєш. Ти може ж бути таке, що те, що людина вважає, що ця ситуація нестерпна, це і є. Те, що ця людина все псує. Ну, Тобто, крута ситуація, нормальна ситуація, ну все норм. А людина каже, що нестерпна. Чому вона не розглядає такий варіант? Не ти все всуєш. Ти вже живеш в обставинах, які тебе не влаштовують. І варто не намагатись полагодити себе, щоб стати білою, похнастою і зручною. А розібратись, що саме тебе так зачіпає. Зрозуміти, скажімо, чи не ховається за цим твоїм люблячим партнером психологічний насильник. І чи не вичерпали часом ці стосунки свого потенціалу. І вже з огляду на це розуміння приймати рішення.